Не ставши сперечатися, дядько Масич кинувся мерщій до сусіднього вагона, але й там провідниця його не пустила, відвернулася, стала до нього спиною, і він зі своїм клонком подався у подовж вагонів далі. «Ми з товаришем теж бігли поруч нього, розлючені на власне безсилля, не знаючи, у який спосіб людині допомогти». Поїзд тим часом зі скреготом, смикнувшись, уже тихо зрушувався з місця. Аж мене острах пронизав, що дядькові Іванові так і не вдасться сісти. Але в одному з вагонів, на щастя, знайшлася добра душа. Йому дозволено було вхопитись за поручень і стати на східці. Тільки тоді мені полегшало, коли я побачив дядька Івана в дверях вагона, випростаного вже, з просвітлілим обличчям. Щось він догукнув нам на прощання і дивився бентежно, адже й сам не знав, чи випаде йому, коли повернутися в ці рідні, такі немалосердні до нього краї. Одначе незадовго до війни він усе ж повернувся на свою Масачівщину. Від усього хутірця, що колись ховався хатами у степовім приярку, власне, і уціліла якимось чудом одна масочева хата, хоча вона й стояла якраз на видноті ближче до шляху, біляючи на згірку на весь степ. Справді дивно було, що чак її пощадив. Не поруйнував, щоб прошумілі бурі її не торкнулися. Вікон ніхто не повидирав, і сволок всередині під стелею зберігся, на якому було випалено давньою в'яздю, ім'я того першого степовика, що від нього пішов рід всіх інших масичів, аж до цього дядька Івана з синами. Коли господар з'явився додому, ця пустка знов ожила. Забіліла причилком і з півночі була тепер підперта сохами. Облаштувався та й жив собі. Щоправда, жоден із його хлопців так сюди і не повернувся. Старший поліг на Фінській, другий прикипів на Донбасі, третій ще десь зачепився, зоставивши батька самого сторожувати дідівщину біля цього битого шляху. Сам мітником жив тепер зі дядько Іван своїй обвіяній степовими вітрами хаті. А працювати він влаштувався дорожником. У його обов'язки входило підтримувати у належному стані чималий відтинок грейдерної ґрунтівки, нової дороги, що пролягла тепер майже попід його вікнами. І коли я, вже бувши студентом, опинявся в Тернівщині, то найчастіше заставав його з косою край дороги, де він обкошував узбіччя, а про себе казав із самоповагою. «Я тепер від шлях відділу!» А потім настали найстрашніші часи. Люті окупаційні зими впали на цей край. Крізь булі та звірюхи без кінця тягнувся грейдерним шляхом різний безпритульний люд, що його тоді було так багато – Рухались впряжені в санчата заводські люди із міст, сподіваючись виміняти в глибинних селах які-небудь харчі за мило та саморобні запальнички, пробирались до лінії фронту втеклі з концтаборів військовополонені, мандрували під виглядом старців якісь невідомі, що пізніше серед них виявляться досвідчені люди підпілля та партизанські зв'язківці. Ідучи тяжким страдницьким своїм шляхом, люди ще здалеку питали, а чи далеко та дідова хата, що людей прихищає? І йшлося то якраз про масочеву хату.